APRILIE SPULBERAT Pista 13 Diana miji ochii, așa încât cuvintele lui să-și mai piartă din înverșunare. El coboră glasul și mai mult, la fel ca la început și vocea îi căpătă aparența de ecou mai repede decât se aștepta femeia. Fiindcă, precum am auzit cândva, urma el, în vreme ce multe popoare și-au rezervat munții pentru zeități, muntenii noștri, neavânt alt spațiu vital, au fost obligați fie să-i alunge pe zei de acolo, fie să-i umanizeze, să-i modeleze asemenilor, așa încât să poată trăi împreună cu ei. Mă urmărești, Diana? Doar astfel se explică lumea asta pe jumătate reală, pe jumătate fantastică, identică celei homerice. Și tot astfel se explică cererea unor asemenea semizei cum este oaspetele. El tăcu o vreme ascultând cine știe de ce zgomotul roților pe drum. Oaspetele este aproape ca Dumnezeu, spuse apoi, și faptul că un om obișnuit se poate ridica brusc la înălțimea aceasta nu îi reduce cu nimic ci din contră îi sporește divinitatea. Faptul că aura divinității se câștigă întâmplător și pe nepusă masă, într-o seară cu câteva ciocănituri în poartă, îi atribuie veridicitate. Chiar din momentul în care călătorul cel mai banal, încălțat cu și cu traistan spinare, bate la poartă și ți cere găzduire, omul acesta devine într-o secundă un personaj extraordinar, stăpân intangibil judecător rază de soare. Tocmai această bruschețe a metamorfozei are ceva de existență divină. Căci, nu brusc pe neașteptate se arătau zeii vechilor greci? Tot astfel se înfățișează și oaspetele la poarta albanezului. Și asemenea zeităților este enigmatic, vine direct din împărăția hazardului sau a fatalității, spune-i cum vrei. Bătaia lui în poartă este ceva de care depinde existența sau stingerea a generații întregi. Acesta este oaspetele. E un coșmar, zise ea. El se prefăcu că nu aude, râse, numai un râs indiferent străin de discuția de adinauri. Iată. Iată de ce uciderea oaspetelui este pentru albanez o ofensă de moarte, vorbi el mai departe, adevăratul sfârșit al lumii. Ea privit pe geam și își spuse că ar fi fost imposibil să-ți imaginezi sfârșitul lumii decât printre stâncile acestea. Acum câțiva ani s-a petrecut pe aici, pe undeva, o întâmplare care oricui ar fi putut părea ciudată, nu însă și unui muntean, spuse Bessian Vorps, punându-i Dianei mâna pe umăr. Mână care îi se păru mai grea ca niciodată. Da, da, o istorie într-adevăr înfiorătoare. De ce oare nu fi povestind-o? se întrebă femeia după ce trecu o bucată de timp, iar el continua să tacă. În realitate, nicia nu știa precis dacă vrea sau nu să asculte o altă întâmplare de groază. Careva a fost ucis, dar nu în ambuscadă, ci chiar în mijlocul târgului, începui el deodată. Diana urmărea cu coada ochiului colțurile buzelor lui care se mișcau dând viață cuvintelor. El îi istorisi cum că fapta fusese comisă ziua în mare, în hărmălaia târgului și frații victimei aflându-se acolo se luaseră după ucigași, pentru că era la scurt timp după omor când nu se încheiasă nicio înțelegere și sângele putea fi răzbunat pe loc. Ucigașul reuși să scape de urmăritori, deși întreaga familie a mortului se ridicase și îl căuta peste tot. Se însera și făptașul venit dintr-un alt sat și, necunoscând bine locurile, speriat că va fi prins, bătu la prima poartă care ieșise în cale și ceru găzduire. Conform obiceiului, stăpânul casei îl primi și luă sub ocrotirea sa pe necunoscut. Și a cui crezi tu că era casa în care ucigașul ceruse se găzduire?" întrebă Besian, apropiindu-se de ea. Diana întoarse capul brusc, ochii îi erau mari și imobili. Era casa victimei. Oh, făcuia, mi-am închipuit. Și apoi, ce s-a mai întâmplat apoi? Bessian răsuflă adânc. Îi spuse că la început nimeni nu bănuise adevărul. Ucigașul pricepu că în casa în care se afla ca oaspete cu puțin timp înainte, se întâmplase o nenorocire. Dar n-ar fi crezut în ruptul capului că cel ce o provocase era chiar el. Pe de altă parte, gazda sa, uitându-și durerea precinuită de moartea fiului, îl onoră după cum se cuvenea pe oaspete, înțelegând că omul de-abia ucisese pe cineva și că era urmărit, fără să știe însă că celălalt e chiar ucigașul feciorului său. Și astfel, cei doi stătură dinaintea vetrei, mâncând împreună și bând cafea. Mortul era, după obicei, în altă odaie. Diana deschise gura pentru a spune ceva, dar simți că nu va face alt lucru decât să repete cuvintele, absurd și îngrozitor, și de aceea tăcu. Seara târziu, osteniți de atâta umblet, se întoarseră acasă și frații victimei, urmă Besian, care de cum intrară și-l văzură pe oaspete, îl recunoscuseră în el pe ucigași. Besian se întoarse către ea să-i vadă reacția. Nu te speria, îi zise, nu s-a întâmplat nimic." Cum? Da, nimic. La început, cuprinși de mânie, frații își scoaseră armere, dar la un cuvânt al bătrânului se liniștiră într-o clipă. Cred că țin chipui ce le-a spus. Continuă el. Ea dădu din cap cu tristețe. E oaspetele nostru, nu-l atingeți." Iată cuvintele bătrânului. Și apoi întrebă ea, Ce s-a mai întâmplat după asta?" Apoi au rămas toți cu ucigașul, oaspetele lor atâta timp cât îl apără Datina. I-au vorbit, i-au așternut să doarmă, iar dimineața l-au însoțit până la marginea satului, fără a-i pricinui niciun rău. Diana își puse două degete pe frunte, vrând parcă să îndepărteze ceva de acolo. Iată ce înseamnă oaspetele! Besian spuse vorbele acestea între două tăceri, așa cum așezi în loc gol un obiect pe care vrei să-l pui în valoare. Așteptă ca Diana să spună ca și prima dată e un coșmar sau orice altceva, dar ea nu spuse nimic. Îți ținea mai departe degetele în mijlocul frunții, la rădăcina sprâncenelor, ca și când i-ar fi fost imposibil să găsească ceea ce voia să smulgă de acolo. De afară se auzeau înfundat sfărăiturile cailor de la trăsură și fluieratul repetat al surugiului. La oaltă cu ele, Diana auzea glasul bărbatului ei, care surprinzător era din nou grav și potolit. Și acum vine întrebarea. Pentru ce să fi creat albanezul un asemenea ideal? Rostea cuvintele, ținând capul foarte aproape de umărul femeii, ca și când i-ar fi cerut răspuns la toate întrebările sau îndoielile sale, deși ritmul în care vorbea nu lăsa timp pentru vreo intervenție de -a ei. Întreba mereu, pe cine nu se înțelegea, continua să întrebe, deci, care să fie oare motivul, că albanezul își crease instituția ospeției situată mai presus de toate celelalte relații omenești, superioară chiar legăturilor de sânge. Răspunsul trebuie căutat, poate, în însuși caracterul democratic al acestei instituții, argumenta el. Orice om de rând, în orice zi sau noapte obișnuită, poate fi ridicat la rangul suprem de oaspete. Deci drumul către această zeificare temporară este deschis oricând și oricui, nu Diana? Da, spuse Ian în șoaptă, cu degetele încă în mijlocul frunții. El se mișcă pe canapea, într-un fel ciudat, de parcă în timp ce își căuta o poziție mai bună, ar fi vrut să găsească și cele mai potrivite cuvinte pentru a spune ceea ce gândea. Deci câtă vreme blazonul de oaspete îl poate purta oricine, continua Besian, și dacă pentru albanez blazonul acesta este mai nobil decât un blazon regal, de ce să nu fim de acord că în viața plină de primejdii și suferință a albanezului, statutul de oaspete, deținut pentru 24 de ore sau chiar numai pentru 4, este un soi de desfătare, de uitare, un armistițiu, o amânare și, de ce nu, o evadare din existența zilnică într-o realitate divină Fină. El și așteptă, dar femeii care simțea că ar trebui să spună ceva, îi veni mai ușor să-și sprijine din nou capul pe umărul lui decât să vorbească. Mireasma cunoscută a părului ei tulbură pentru o clipă gândurile bărbatului astemeni verdeții care sugerează mai bine ca orice venire a primăverii sau ca zăpada simbol al iernii, tot astfel pletele castanii ale femeii, revărsate peste umărul lui, sugerau ideea de fericire. Gândul că este un bărbat fericit îi trecu fulgerător prin minte. Ești obosită, Diana?" o întrebă. Puțin, besian." El îi puse brațul pe umeri și o strânse ușor lângă sine, inspirând praful discret îmbătător pe care trupul ei de femeie proaspăt măritată îl emana cu zgârcenia cuvenită. Încă puțin și vom ajunge. Fără a-și retrage brațul, el își întinse capul spre fereastra trăsurii și privi afară. Într-o oră, cel mult o oră și jumătate vom ajunge. Repetă. În spatele ferestrei se zăreau culmi zimțate, ude de ploaia după amiezii de martie. Ce ținut e ăsta? Fără a răspunde, el privi afară, mulțumindu-se numai să ridice din umeri în semn că nu știa. Ea își aminti din nou de zilele dinaintea plecării, zile cei îi păreau acum desprinse nu din acest martie, ci dintr-un altul îndepărtat precum stelele, zile pline de vorbe, de râsete, de glume, de temeri, de invidie la adresa aventurilor nordice, cum o numise Adrian Guma pe care îl întâlniseră la poștă în momentul când se pregăteau să-i trimită o telegramă amicului ce avea să-i întâmpine în nord. Telegramă unui muntean, exclame celălalt. Dar asta e ca și când ai vrea să trimiți o telegramă volturilor sau norilor. Râse rătrus dus trei și, printre lume, Adrian Guma, îi întrebase: Chiar aveți o adresă? Iertați-mă, dar nu vă cred. Încă puțin și vom ajunge, spuse pentru a treia oară Besian, aplecându se spre geam, ea se întrebă de unde știa el asta, pentru că drumul nu avea nici indicatoare și nici pietre kilometrice. În vreme ce bărbatul își spunea că nu întâmplător venise vorba despre ospitalitate și oaspete, și asta în vreme ce se apropiau tot mai mult, odată cu amurgul, decula în care aveau să înopteze. Încă puțin și ne vom pune pe frunte coroana de oaspete, își opti el și atinse cu buzele obrazul drept. Ea își mișcă puțin capul spre el. Respirația îi se îndesi ca în momentele apropierilor intime și oftă. Ce e?" o întrebă e. Nu, el clătină din cap ca și când propriul râs nu ar fi fost altceva decât un băț de chibrit aprins în fața ochilor pe care încerca să-l stingă. dacă e pe așa, atunci pot să-ți spun, Diana, că deși ne aflăm în împărăția morții, poți fi sigură că niciodată în viața ta nu vei fi mai apărată ca astă seară, nu numai de nenorociri, dar și de cea mai nevinovată ofensă." Pentru că niciun cuplu regal n-a avut vreodată străși mai devotate, mai dispuse să se sacrifice în prezent și în viitor, cum vom avea noi în seara asta. Tot mai ești neliniștită? Nu despre asta vorbeam, zise Diana, îndreptându-se pe canapea. Teama mea e de altfel, nici eu nu-mi dau seama prea bine. Ceva mai devreme ai vorbit despre zei, soartă și fatalitate. Toate astea sunt impresionante, dar în același timp înspăimântătoare. N-aș vrea să pricinuiesc nimănui necazuri." O, oh, făcu el vesel, ca pe orice suveran coroana te atrage, dar te și sperie." Mi se pare logic pentru că, la urma urmei, o coroană scânteiază, dar și apasă." Destul bestian," spuse ea cu glas împăciuitor, nu râde de mine." Nu râd," zise el pe același ton jucăuși, și eu am aceeași stare ca și tine." Oaspetele, jurământul și sângele sunt asemenea articulațiilor tragediei antice și dacă le pătrunzi în mecanismul lor, înseamnă că accepti posibilitatea tragediei. Totuși, noi nu avem de ce ne teme Diana. Dimineața vom lepăda coroana, ne vom ușura de povara ei, dar asta până în seara următoare. El îi simți degetele mâncându-i ceafa și își lăsă capul pe creștetul ei. Oare cum vom dormi acolo? Se întrebă ea împreună sau separat după care spuse tare. Mai avem mult? Besian vorupt să deschise puțin ușa trăsurii pentru a-l întreba pe surugiul a cărui prezență o ignorase până atunci. Împreună cu răspunsul, înăuntru pătrunse un val de aer rece. Ne apropiem, zise Besian. Brrr! ce frig e, ea. Afară, seara care până atunci păruse nesfârșită, devenea tot mai opacă. Forneiturile cailor se auzeau tare și Diana își imagină spuma înflorindu-le boturile, în vreme ce se opinteau spre așezarea necunoscută în care trebuiau să ajungă. Începuse să înopteze când trăsura se opri și ei coborără. După zgâlțăiturile drumului, lumea părea acum mută și complet nemișcată. Birjarul arătă cu mâna în direcția unei case de pe partea cealaltă a drumului, dar celor doi cu picioarele complet amorțite li se păru imposibil să ajungă până acolo. O bucată de vreme se învârtiră în jurul drăsurii, urcară și coborără din ea, ocupându-se când de gențiile de voiași, când de valize, până ce în fine o porniră spre într-un cortegiu ciudat, ei doi înainte ținându-se la braț și în urma lor cu valizele de piele în mâini, surugiul. Când fură aproape, Besian își lăsă soția în urmă și cu pașii, ce femei se părură total nesiguri, se avântă înainte. Poarta îngustă era închisă, ferestruicile păreau părăsite și Dianei îi cu fulgerător prin minte întrebarea Oare or fi primit telegrama noastră?" În vremea asta, Besian se oprise în fața porții și ridicase capul pentru a striga parăse după obicei Stăpânul casei primește oaspeți." În alte circunstanțe, văzându-și soțul în rolul acesta, Diana ar fi râs cu poftă, dar acum simțea că o împiedică ceva. Poate umbra culei piatra are umbră grea, spun bătrânii, cei apasă umerii. Bessian vorb să ridică pentru a doua oară capul și brusc trupul său îi păru femeii slab și lipsit de apărare la picioarele zidului acela rece secular, căruia el se pregătea să-i glăsuiască. Miezul nopții trecuse de mult, dar Diana nu putea să doarmă. Se învârtea într-una sub cele două velnițe de lână care îi dădeau când o senzație de cald, când una de frig. Îi așternuseră direct pe dușumeaua de scândură la etajul întâi alculei, împreună cu fetele și femeile. Besian dormea la etajul al doilea, în camera de oaspeți, cu siguranță că nici pe el nu le lua somnul. Jos, sub podea se auzea muget de vite. Auzindu-l la început se speriase, dar una dintre neveste cea de lângă ea îi spuse în șoaptă, stai liniștită, e cazil. Își aminti de la lecțiile de zoologie că vitele își rumegă astfel harana mâncată în timpul zilei și se liniști ceea ce nu-i aduse însă somnul. Prin capii se învălmășeau în dezordine și confuz, frânturi de gând sau de discuții auzite de mult sau doar cu câteva ceasuri în urmă. Într-un rând, crezut că motivul insomniei este însăși perindarea lor haotică și încercă cum să le rânduiască. Lucrul acesta se dovedi a fi deosebit de anevoios. Cum reușea să pună în ordine un gând, un altul se răzvrătea imediat, sărind din propriei matcă. Un timp încercă să se concentreze asupra planului călătoriei lor, așa cum îl expusese Besian înaintea plecării. Începu să socotească câteva zile, aveau să-și petreacă în munți, își aminti casele la care vor înopta, unele complet necunoscute, ca de pildă Cula din Oroș, unde vor trage mâine seară și vor fi găzduiți de misteriosul stăpân al masivului muntos din nord. Diana încercă să-și imagineze toate acestea, dar tocmai atunci gândul Yolo din nou razna. Își puse palma pe tâmplă ca pentru a-i opri zvâcnetul năvalnic, ce i se păru a fi legat de revolta creierului, dar simți că presiunea palmei îi sporește senzația de amețeală. Își retrase degetele de pe tâmplă și lăsă gândul să-i hoinărească o vreme, încotro îi era voia. Ceea ce se dovedi însă insuportabil. Trebuie să mă gândesc la ceva oarecum cunoscut," își spuse. Și începu să-și reamintească cele discutate cu câteva ore înainte în odaia de oaspeți Le voi rumega pe toate, gândi, ca taurul ce mungește jos în staul Lui Bessian i-ar plăcea cu siguranță o asemenea comparație el se dovedise destul de tandru cu Iasus în camera de oaspeți, îi explicase totul, cerând mai întâi voie stăpânului casei, pentru că în odaia aceea supranumită și camera bărbaților nu se admite vorba în șoaptă sau la ureche. Acolo, după cum îi spuse Sebesian, sunt găzduite doar discuții bărbătești, iar nu bărfe și nici gânduri spuse pe jumătate și fiecare cuvânt e aprobat cu așa este sau bine ai spus. Uite, ascultă cu atenție la cele ce se vorbesc." Își optise Besian. Și ea ascultase și văzuse că el avea dreptate. Dacă locuința albanezului este o cetate în înțelesul deplin al cuvântului, iar alcătuirea internă a familiei conform canonului se aseamănă cu structurile statale, e de la sine înțeles că și vorba albanezului are ceva din stilul oficial. Apoi, în timpul cinei, Besiana reluase discuția preferată despre oaspete și o explicându-i că noțiunea de oaspete, ca orice noțiune importantă, avea alături de înțelesul sublim și un altul absurd. În seara aceasta aici suntem atot puternici precum muzeitățile. îi spusese el, putem face tot ce ne trece prin cap, putem chiar să și ucidem pe cine vrem și pentru toate vina va cădea asupra stăpânului casei, pentru că el ne-a ospătat, totuși există opreliști și pentru noi seii. Și știi care? Nouă cărora ni se permite orice, chiar și om uciderea, două lucruri ne sunt interzise. Primul, să ștergem farfuria cu pâine, al doilea să atingem ulciorul de lângă vatră." Diana își stăpânise cu greu râsul. E comic," șoptise printre dinți. E mai mult decât comic." Ai dreptate," îi răspunse el. Totuși e adevărul adevărat." Dacă astă seară eu aș face așa ceva, stăpânul casei va sări în picioare, se va apropia de fereastră și cu un urlet groaznic va anunța satul că ospitalitatea i-a fost pângărită. Și că din acel moment oaspetele i-a devenit dușman de moarte. Dar de ce întrebase Diana? De ce așa? Besiană ridicase din nume. Nu știu, spusese, nu știu ce să-ți răspund. Poate că e în dialectica lucrurilor ca noțiunile esențiale să li se adauge un clench, nu pentru a le submina, ci pentru a le da vericitate. Astfel îi spusese Bessian, iar ea privise cu coada ochiului în jur, intenționând în două-trei rânduri să-i zică. Esențiale, într-adevăr, forma u pentru ca o femeie să se poată compara cu zânele are nevoie de o sală de baie, nu? dar tăcuse, nu pentru că i-ar fi lipsit curajul, ci pentru că nu voia să-l smulgă din atmosfera aceea de bază. Acela a fost unul dintre gândurile, puține la număr, pe care nu i le-a spus. În general îi spunea orice gândea, iar el știa asta și nu-i lua niciodată în nume de rău, dacă auzea lucruri care nu-i conveneau, pentru că, în fond, ofensa era taxa sincerității ei. Diana se învârti poate pentru a suta oară, în culcuș încălcea gândurilor nu -i venise în ultimele ceasuri, ci încă de sus din odaia pentru oaspeți. Și totuși încercase să fie atentă la tot ce se discutase, deși gândurile începuseră să-i zboare care încotro. Acum când și le rumega și zâmbi singură pentru a doua oară, simți cum somnul ba se apropie ba, o părăsește, speriat de scârțâitul dușumelei sau de vreo pișcătură. Într-un rând gemu, întrebându-se, de ce m-ai adus aici? Se miră apoi singură de o asemenea întrebare, pentru că era încătrează și-și auzise șoapta, deși nu într-atât încât să priceapă și vorbele. Acum somnul îi se desfășura înainte, sub forma urcușului de dimineață, a cu farfurii ce nu trebuiau șterse cu pâine și i-a făcut tocmai ceea ce nu se cuvenea să facă. Întinse mâna către ele, gest ce provocă un urlet de groază. E groaznic, își spuse și deschise ochii. În fața sa, pe peretele întunecat, zări un pătrat mai luminos, minute în circa hipnotizată, fixă cu privirea pătratul decolorat. Unde să fi fost până acum? De ce nu l-am observat mai dinainte? Pe semne că afară se lumina de ziua. Diana nu reușea să-și ia ochii de la fereastra îngustă. În bezna chinuitoare a odăi, lumina aceea tulbure îi păru un mesaj providențial. Diana simți cum, sub efectul ei liniștitor, coșmarele își iau zborul. În pătratul acela cenușiu i-a bănui nenumărate dimineți, altfel, lumina n-ar fi putut fi atât de clară, de calmă și de odihnitoare. Privegheată de el, diarna a dormit imediat. Trăsura străbătea din nou ținutul de munte. Era o zi cenușie cu un orizont închis ce se afunda în piscurile alpine. Însoțitorii de-abia o porniseră înapoi și cei doi soți cu fețele marcate de obosea la nopții trecute, ieșiți de sub nimbul ospitalității, se regăsiră iar singur pe canapeaua de catifea. Cum ai dormit?" o întrebă el. Ai putut să dormi?" Oarecum, spre ziua." Aproape că nici eu n-am dormit. Eram sigură. Besian îi luă mâna și o ținu în trasa. Era pentru prima dată de la căsătorie când dormeau separat. Îi privi fugitiv profilul Era palidă, Vrut să o îmbrățișeze, dar simți o reținere Își o vreme privirea pe fereastra trăsurii Apoi, fără a întoarce capul, privi din nou cu coada ochiului profilul soției sale Mai mult decât palid, chipul ei trăda indiferență Palma femeii stătea inertă în palma sa Vreau să o întrebe ce ai Dar cuvintele rămaseră nerostite În adânc, în afundul ființei sale Auzi un semnal de alarmă imperceptibil Să presupunem că nu era chiar o indiferență Ci mai mult o absență Sau probabil începutul unei înstrăinări Dacă s-ar fi putut spune așa În legănatul ritmic al trăsurii Besian își spuse că poate nu era nici una din acestea Desigur, niciuna. Era vorba de ceva mai simplu, de doza aceea de însingurare, de solitudine pe care o posedă fiecare dintre noi și care, la urma urmei, constituie unul dintre secretele alienării noastre. Da, da, Diana se lăsase cuprinsă de însingurare în dimineața aceasta și noua situație îl surprinse deoarece fusese obișnuit să o simtă mereu lângă el și fără ascunzișuri. Lumina mohorâtă a zilei se strecura cu zgârcenie întrăsură și, pe lângă asta, catifeaua din jurul lor absorbea o parte din ea, făcând interiorul și mai obscur. Bessian Vorps își spuse că aceasta e prima fază a înfrângerii, cea în care nu se înțeleg prea bine dimensiunile prejudiciului. Pentru... Pentru că el însuși se credea atât de sensibil încât să poată vedea începutul dezintegrării acolo unde alții nu văd încă nimic. Zâmbi în sinea sa și din asta pricepu că nu este câtuși de puțin trist. În fond, el îi păruse ei întotdeauna puțin înstrăinat și nu vedea nimic rău în faptul că s-ar fi putut întâmpla același lucru și cu ea. Ba chiar în felul acesta o dorea mai mult. Besian se surprinse oftând. Vor fi și alte asemenea zile în viața lor, când fie el, fie ea se vor izola temporar și cu o siguranță după aceea totul va fi ca mai înainte. O, Doamne, dar ce-am pierdut? De ce mă lamentez atâta?" râse în sinea sa. Neexprimat în niciun fel râsul se rostogoli în interior cu un vuiet înfundat. Și, ca pentru a se convinge de stupizenia îngrijorării sale, privi pe furiș pentru a patra oară profilul soției, dornic să descopere pe el confirmarea ultimului gând. Dar chipul frumos al Dianei Vorbs nu exprima nimic. Când răsura opri la marginea drumului, aveau deja destule ore de călătorie. Fără a le da timp să-și arate nedumerirea, surugiul coborâ și se apropie de ușa de pe partea lui Besian. O deschise și spuse că ajunseseră într-un loc în care se putea prânzi. Doar atunci cei doi băgară de seamă că se aflau în fața unei clădiri cu acoperiș tuguiat, care părea a fi han. Până la cula din Oroș mai avem încă 4-5 ore de drum, îi explică surugiul lui Besian, și ca să prânzim, nu cred să mai fie vreun alt loc mai acătării. Și apoi, ca ei trebuie să se odihnească și ei nițeluși. Fără să răspundă, Besian coboră primul și întinse mâna soției pentru a o ajuta să coboare și ea. Cu un salt ușor, Diana ajunsese lângă el, ținându-și soțul de braț, privi în direcția Hanului. și ieșiseră trei-patru oameni care priveau pe noi soțiți cu interes. Un altul, strecurându-se ultimul pe poartă, se apropie călcând strâmb. Poftiți, domnilor, zise. Pricepură imediat că este Hanjiul. Surugiul îl întrebă dacă în Han se poate prânzi și dacă există nutreți pentru cai. Desigur, desigur, intrați-vă rog, îi invită stăpânul Hanului, arătând cu mâna spre poartă în vreme ce privirea îi se fixase pe zid. Poftiți, domnilor, bine ați venit. Diana îl privi uimită, dar Besian îi șopti. E eu. în vreme ce pășeau spre poartă, Hanjiul se strecura când în dreapta când în stânga lor. Mișcările modularelor sale strâmbe îi trădau bucuria de a avea oaspeți, dar în același timp și un soi de neliniște Am un salon așa parte, le explică, în care mai e cineva, dar o să vă pun altă masă Alibinacu și ajutoarele sale stau de trei zile aici, adăugă mândru Cum ați spus, Alibinacu în persoană nu-l cunoașteți? Besian ridică din umeri Veniți de la Școdra nu, de la tirana? Aha, desigur, cu trăsura aia. lua noapte veți dormi aici? Nu, mergem la cula din Oroș. Aha, da, mă gândeam eu. De doi ani n-am mai văzut o asemenea trăsură. Sunteți rude cu prințul? Nu, musafirii lui. Trecând prin sala mare a hanului spre Separeu, Diana se simți urmărită de privirile celor prezenți. Unii dintre aceștia mâncau așezați la o masă lungă și murdară din lemn de stejar, alții ședeau prin colțuri tolăniți pe straițele negre de șiac.